Ono je na těch textech, i na tom textu vlastně dnešním, kde se jedná o umučení člověka. I ten Jan Křtitel, když vlastně byl umučen, tak je tam znát a my se můžeme poučit o tom, co dokáže strach, lidská slabost a zbabělost Zabít člověka, zbavit se člověka, odstranit člověka. Odstranit toho, kterého pán Bůh stvořil a miluje stejně tak, jako toho, kdo má tyto úmysly. A tak ta lidská slabost, zbabělost i ten strach se tak nějak táhnou dějinami a my můžeme sledovat, kolik těch, kteří žili život spravedlivý, dobrý, kteří vlastně upnuli svoje snahy k tomu, aby se i druzí obrátili k lepšímu, tak jako se snažil Jan Křtitel v případě Herodově, jak tito lidé přicházejí pro víru v Krista o život, ale zároveň jak tímto, tím umučením, vcházejí tedy do té nebeské slávy a stávají se nejenom našimi vzory, ale velkými přímluvci. A věřme tomu, že takovou přímluvkyní je i ta svatá Agáta, o které dnes vlastně v církvi máme uvažovat, a která se dokonce dostala i do prvního kánonu mešního, je tam jmenována. Je to e, mučednice někde ze třetího století, ale většinou o ní kolují legendy a to všecko, co je o ní zachyceno, to je o letí déle, tedy až se století pátého. Každopádně ty údaje, které o ní máme, tak nám sdělují, že Agáta byla velmi nadaná a zároveň velmi krásná. Svůj život prožila v městě Katány na Sicílii. Pocházela z bohatek, z křesťanské rodiny a ty její schopnosti a krása Jí vlastně způsobili tolik, že měla spoustu nabídek od různých nápadníků, které však všechny odmítala, protože toužila po duchovním životě, protože toužila zasvětit se samotnému Kristu. A tak se stalo, že jeden z jejich odmítnutých nápadníků jí udal, jako mimořádnou křesťanku. Bylo to v době, kdy řádilo to pro následování a stačilo udání že tento člověk je křesťanem, tak toto stačilo k tomu, aby takový člověk byl uvězněn, aby takový člověk byl mučen a aby takovému člověku byl dán jakýsi termín, prostě vlastně ultimátum na to, aby se zřekl svého křesťanství a obětoval těm cizím božstvům tak ten jeden z těch odmítnutých, zhrzených nápadníků ve své lidské slabosti a zbabilosti se rozhodl prostě takto Agátu udat. Když byla Agáta, jak si tedy, označena za křesťanku, tak nejprve bylo rozhodnuto o tom, že ji zkusí převychovat ve vykřičeném domě, tedy v nevěstinci, a dáma, která tento nevěstinec vedla, tak když vracela potom Agátu zpátky tomu náměstkovi císařovu, který rozhodl o té její převýchově, tak tato dáma řekla, že spíš by obměkčila kámen a předělala prostě kus železa na něco živého, než by pohnula s Agátou. Samozřejmě mnoho legend vypráví o tom, jak byla Agáta statečná, jak byla mučena, jakými až nelidskými způsoby byla mučena. A když tedy po jedné té sérii mučení byla vržena zpátky do nějaké té celé do té kopky, takže se jí zjevil svatý Petr, který uzdravil všechny její rány. A Dál, byla tedy mučena znova, že jo, až tedy podlehla tomu mučení. E, my víme o svaté Agátě tolik, že ty životopisy nám zachovávají, nebo zachovávají, sdělují a legendy nám sdělují její ohromnou statečnost a sílu, která vychází z modlitby, z důvěrného rozhovoru s Kristem. Ta její statečnost a síla, Není něco, co bychom my mohli jenom obdivovat, ale statečnost a síla jsou, prosím, pěkně takové ctnosti, kterými můžeme i my ve svém životě jaksi pohnout k tomu lepšímu. Chtěl bych tedy naznačit, že statečnost a, a síla jsou cnosti, které můžeme i my jaksi, jak to říct, no, zlepšovat, vylepšovat posilovat s boží pomocí, tak když víme, že Agáta čerpala veškerou sílu v modlitbě, je tedy třeba i v modlitbě, abychom prosili také o sílu k tomu, abychom obstáli v těch zkouškách, které na nás v životě přicházejí, abychom dokázali s boží pomocí zvládnout všechny ty situace, do kterých jsme postaveni a abychom s boží pomocí Nikoliv s pomocí něčeho, čemu se říká emoce, nebo prostě výbuchy, výbuchy neradosti, které mohou způsobit momenty, kdy jsme třeba také někým osočeni a setkáváme se s tou lidskou slabostí z druhé strany, abychom v těchto momentech neopláceli stejnou mincí, ale abychom se i za takové lidi dokázali modlit pán Bůh, dokáže s člověkem pohnout. Tak tomu věřme a snažme se vždycky v těchto momentech toho dotyčného člověka svěřit do boží ruky. Tak svatá Agáta, ať se za nás přimlouvá, konec konců, každý z těch mučedníků, které my uznáváme a vzýváme jako své přímluvce, ať se za nás přimlouvají a vyprošují nám sílu, statečnost, ale i dostatek moudrosti.